بَاسِ إِلَى كُوَا جَذَابُ يَنْغُ أَثَمَن هُوَ قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ أَقُلْ سَمُّوهُمْ أَمْ تُنَبِّئُونَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ أَمْ بِظَاهِرٍ من القول bal zuyyina lilladhina kafaroo makrahum wa saddoo 'anil sabeel wa man yudlilillahi fama had. kila nafsi kwa yale iliyochuma na wamemfanyia Mwenyezi Mungu kuwa na washirika. Sema, watajeni. Au ndio mnampa habari ya yale asiyoyajua katika ardhi ni maneno matupu. bali waliokufuru wamepambiwa vitimbi vyao na wamezuiliwa njia na ambaye Mwenyezi Mungu amemwacha potee basi hana wa kumongoa lahum adhabun fil hayatid dunya wa la adhabul akhirati ashqwa lahum Wanayo wa adhabu katika maisha ya dunia na adhabu ya akhirah hapana shaka ina mashaka zaidi Nawala, na wala hawata na wakulinda na Mwenyezi Mungu mathalul jannati allati wu'ida almuttaquna tajri min tahtiha alanharu uklaha da'imun wa dhilluha tilka Mfano wa mfano bustani walioahidiwa wachamgu kati yake inapita mito matunda yake ni ya daima na pia kivuli chake hu ndio mwisho wa wale waliojilinda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 ilehi ad'u wa ilayhi ma'ab wapa kitabu wanafurahia ulioteremshiwa na katika makundi mengine wapo wana yakataa baadhi ya haya sema nimeamrishwa ni muabudu Mwenyezi Mungu na wala nisimshirikishe Kuendea kwake yeye ndio ninaita na kwa kwaye ndio marejeo yangu wa kadhalika anzallahu hukman arabiyya wa la inittabta ahwaa'ahum ba'dama ja'aka min al-'ilmi malaka min allahi min waliy na ndiyo kama hivi tumeiteremsha Qur'an kuwa ni hukumu kwa lugha ya Kiarabu. Na ukifuata matamanio yao baada ya kukujia elimu hii, utakuwa na rafiki wala mlinzi mbele ya Mwenyezi Mungu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. ikiwa wao wanaokanya wamekufanyia kejeli kwa hayo na yawaitiana basi walifanywa mashara vile vile mitume waliotumwa kabla yako wewe ewe nabi basi usuhuzunike kwani mimi nawapa muhula tu hawa wanaokanya kisha nitawatwaa na hapo itakuwa adhabu kali siwezekana kuelezwa wala kujulikana hali yake hakika washirikina wamefanya upumbavu katika kukanywa kwao wakamfanyia mwenyezi Mungu ashirika wa kuabudu kwa niahi huyu ambaye ndiye mwenye kuhifadhi, na kuangalia kila nafsi na kipima kwa kuilipa khairi na shari inayoichuma atakuwa wakufananishwa na haya masanamu ewe nabii waambie yaelezeni ni ya alivyo kweli je haya masanamu ya hai yanaweza kujikinga na madhara yakiwa mawe hayanufaishi wala hayadhuru basi mbona mnajidanganya nafsi zenu kuwa miungu hiyo ndiyo imemwambia Mwenyezi Mungu hayo ambayo mnadhani kuwa yeha ya jui ya ardhi hii, au mnaiweka kwenye cheo cha kuiabudu kwa maleno yanayotoka katika ndimi zenu hakika iliyopo ni kuwa watu hawa wamezuguana na mazingatio yao na mawazo yao yapotovu na kwa sababu hiyo wameiacha njia ya haki wakabaki wakitanga changa na wenye kupotea kama hao basi hawana wa kuongoza yote kwani wameziachisha nafsi zao nje ya uongofuli watapata adhabu kwa kushindwa na kutekelekana kuli wala ikiwa waumini watakwenda katika njia ya haki na hapana nashaka adhabu ya akhirah itayoterenki ni nikali zaidi na ya kudumu zaidi hapana wa na adhabu ya Mwenyezi Mungu mwenye uwezo kila kitu ikiwa hawa watapata adhabu hii wao watapata pepo na neema zake na hayo amekushahidiwa na hali ya bustani walipoahidiwa wanaosimama juu ya haki na wakaweka kinga baina ya upotovu na imani ni itapitiwa chini ya miti yake maji matamu na matunda yake ni ya daima hayasiti na kivuli chake vilevile ni cha daima na haya ndio malipo ya wale wanaojikinga na shari ama makafiri wanaukanya malipo yao ni kuingia motoni na wale ambao waliopewa ujuzi wa vitabu vilivyoteremshwa ni wajibu wao wakifurahie kitabu hichi kilichoteremshwa wewe, kwani hichi ni maendeleo ya ule ujumbe wa Mwenyezi Mungu na wanaofanya dini kuwa ni sababu ya kufanya makundi mbalimbali wanaatakata baadhi ya ule kwa uadui na chuki tu basi yawe nabii waambie hakika mimi sikwaamrishwa ila ni muabudu Mwenyezi Mungu Nisemshirikishe katika ibada yake na kitu chochote na kuendelea kumwabudu yeye peke yake ndiyo nalingania ninaita na kwake yeye peke yake ndio marejeo yangu na kama vilivyoteremka vitabu vya mbinguni tumekuteremshia wewe hii Qur'ani ili iwe ni hakimu baina ya watu kwa yaliyo baina yao na iwe ni hakimu wa vitabu vilivyotangulia kwa ni vya kweli na hii Kurani tumeteremsha kwa lugha ya Kiarabu wala usitake kuwafurahisha washirikina wa ahli kitabu yani watu wa Biblia baada ya ufunuo na elimu yao kufikia na ukitaka kuwaridhi basi utakuwa na kukusaidia au kukulinda mbele ya Mwenyezi Mungu hapa naambi wa nabii khaswa na semizo wa imani wote na mahadharisho ya imani ni kweli kweli hivyo na kwa nabi ni kwa ajili ya kubainisha kwa juu ya kwa yeye mteuliwa na mtukufu daraja bado wanafaa kuhadharishwa